Завършваме това издание на Хоризон Добец до с поглед към Ловеч, но и към самите нас. През погледа на един голям класик в българската литература Димитър Димов, роден днес преди точно 115 години. Защо Ловеч? Защото днес вечерта в Кино Космос е връчването на Националната литературна награда за цялостно творчество, професор Димитър Димов. Наградата се присъжда веднъж на 3 години за цялостно творчество на български белетрист или драматург с трайно присъствие в съвременната българска литература. Таз годишният и носител е професор Златимир Коларов, лекар, подобно на Димитър Димов, който също е и професор по анатомия на гръбначните животни. Димов имам предвид. Така пък професор Златимир Коларов е едновременно а, лекар, писател и сценарист на церемонията фловеч Ще бъде представен филмът Триптих за Димитър Димов, първият документален филм за писателя, чийто автор на сценария е именно професор Коларов. Добър ден, професор Коларов! Добър ден. Какво е за вас това призвание и тази награда за цялостно творчество в литературния конкурс на името на писателя? Това е, е огромно удовлетворение. Всяка награда носи радост е, за наградения, е, но винаги за всяка награда аз виждам... Друго е. Ното е така удовлетворен, че получиш но най-вече доверието на хората, които са ти евръчери. И това е преди всичко задължение. От тук нататък не можеш да си позволиш лукса да следиш под нивото на съответната награда. Димитър Педимов винаги е бил още от ученическите ми години, когато кандидатства в медицината е бил. А, за мен е, така силна дума идол, но представа за съчетание на талант и интелект. Интелекта като преподавател, като професор по анатомия на, във ветеринарно-медицинския институт и а, като талант с неговите произведения. Нещо, което интуитивно се стремях да постигна в някаква степен през целия си живот до сега. С тази връзка всъщност между медицина а, и писателство. Сега а, на вашата годишнина, вие също имате кръгла годишнина, за която ви поздравяваме. Да, благодаря. Се ангажирахте и с една дарителска инициатива. Защо? Кажете ни малко повече за тази инициатива. Използвах случая за моята 70 годишнина да събера приятели, съидейници, колеги, писатели, поети и така нататък в дома на киното, където дойдоха над 150 души, като условието беше в неусловието, като предварително им казах, че цветята и подаръците на, за юбиляра под формата на пари в кутия за дарения. И благодарение на тази идея бях събрани 9073 лева и 80 стотинки, при което аз ги закръглих с мои средства до 10 000 и това беше така предварително бях заявил. Възделих ги на 2 по 5 000. Първите вече ги внесах в дома за деца с специфични нужди в Пазарджик за закупуване на инвалидни колички и другата ще внеса след два дни в дома за стари хора пак с, с специфични нужди в село Штърково Пазарджишко с огромно удовлетворение констатирам, че в тези домове сега отражение в тези домове, че обществото и държавата си свършиха в голяма степен работата. Битуващите в домовете са задоволени битово във всяко едно отношение, като храна, дрехи, топлина и така нататък. За съжаление, тия хора нямат най-важното в живота. Това е семейство и близки. Но тук обществото вече не може да помогне, но прави всичко, каквото трябва по национални програми, международни и така нататък. И за това се срещнах в домовете да видя какви са специфичните нужди, които има да В Случая при децата бяха тези удобни, хубави инвалидни колички, за които нямаха средства и внесах 5000 при преди това Професор Врабевски беше внесал 800 лева, което ще даде възможност за купуване на две колички, които са напълно достатъчни за нуждица на дома. Сега, а, а, споменавате имена и това ме кара да ви попитам какво е вашето мнение? Какви трябва да бъдат даренията? Анонимни или поименни? Твърдото ми е убеждение, че дарителството трябва да бъде персонализирано и персофисно конкретно насочено и да се знае кой, кой е дарителя. Тъй като когато се каже излишната скромност не е краси, тя предизвиква умиление, но не е респект. Когато каже, че някой дарил нещо, това е така ефирно, като въздуха без очертание, без реалност, без осъщит за реалност. Но когато си каже конкретно име, конкретен човек, конкретна организация, това вече добива реалност. И това в случая го правя. Аз нямам никаква нужда, за да ме подхрани самочувствието или настроението и самолюбието да ми се спомене името като дарител. Единственото е целта. Целта е, че, както народа казва, примера да е заразителен. Дай Боже, някой, един човек да се зарази от примера за дарителство, сме си свърши работата. Много ви благодаря за това кратко включване. Знам, че сте на път към Ловеч. Професор Златимир Коларов, който на церемония днес в родния град Ловеч на големия български писател Димитър Димов, роден днес преди 115 години, ще получи наградата на негово име, Тя се присъжда всеки 3 години.